الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا دي زینه مخکه هم د منافقانو خبره پدې لري حسر روانه چې دیو الله او د الله رسول ته پیسې نه راوړي بلکې توغوت ته پیسې لوړي او کله چې دوی ته وویل چې دلته فرماي واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله کله چې دوی ته وویل چې راشي تاسو هغه څه ته چې الله نازل کړی دي او ال رسول او رسول ته رايت المنافقين يسدون عنك سدودا نتبغور المنافقان وتا چې د ومنکی ګستانه منکیدل یعنی استخواته ناراضي فكيف نصرن الحال بي اذا اصابتهم مصيبه جکل ورسيږي دوتې مصیبت بما قدمت ايديهم فالسبب دا غکارو چې د لاسونو مخکلي ګړي ثم جاءو كبيا دي وراشتاته يحلفون بالله د یو قسم مونږه پرې پاله ان اردنا چې مونږ نو اراده کړې الا احسان او توفیقات مګر د احسان د نیکي کولو او توفیقا او د موافقت را واستویند الصلح کول په دیو په مانس کې پدې ځکه چې یو سیاسي نقطې مفسري نو ذکر کړې ده تاسو هغه ووري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهجم معات کې چې کوم خلک د منافقان نون دو به د یدو سرهته لوقات ساتلفرټ ځکه د منافقا او چې کله به دو ته بیاول شو د حالت بیاښکاره شو یعنی مومنانو ته پته لګې د چې دا خو دغه خلک دی دغ منافقان دي نو چې د منافقت دکاره کېدو خبره به راغله نو دو براغلن براغلن لو راغله له قسمونه ب خړل ويمونکو بل سرراده نو و مو خسیره د دې لپاره د ټول تور زوره ازوجه د دی مومنانو او د یو په يهودو په منسکي مصالحه تو کو او دا تعلقات چرون شوې دا تعلقات خکو دلته جنگ روان دي او دی وای مون تعلقات خکو نو سیاسي نقطه پکې د دی آیات نه دا خبره بالکل ښکار ده چې د حریف طاقتو نصرہ چې کم دشمن طاقت ده او دا غي طاقت سره زمږ جنگ روان دي د دې سره د جنگ پالیسی جوړول یا د دې سره د صلح پالیسی جوړول د امت د ارباب حل او عقد د ارباب اختیار دا د عام خلکو کار نه بیا دا چې کوم اسلامی حکومت به یا یو جماعت د مسلمانانو د دې جماعت کوم با اختیار خلق دے د دې مشران دي او مرادي ذمہ داران دي دا د غوی اختیار دي او د دې سربرهانو دا کار دي چې د کمی ویډل سره چا سره صلح کړي او کله چا سره جنگ کړي دا د موافقت خبره ما مغوي کړي د اختیار عوام متنه دي چې د عوام یو ټوله براجم شي وې راضی مونږو چې صلح جوړ حالادت برابر کو دوت نه دی خبری اختیار نشته دي یو طرف ته دي زمونغو د بل دشمن جنگ رواني او د دې قوم نه ان زمون مرسه خلق زي داوسره د دا رواداري پیغامات, ورکی پیغامات ورکی او او او ورکو د دوستي پیغامات ور کوي داوسره د تعلقات ساتي او هغه تويم خو استاد دوستي قایلي مو خو تعلقات خ کول غواړو خارجی تعلقات د سکول غوړو او یو طرف ته زمغه پوین باندې غوې لا سونه سری نو دعاء مخلقو کار دا دی بلکې دا د ارباب حل عقد کار دی او قذا کار سوکم مکی نو دا بخیر خواهی نه ای بلکې دا به د خپل وطن انتهای بد خواهی پولائک اللذین دا خلق دی یعلم الله الله پیجن الله پوهږي ما پاغه سبا في قوب هم که دویپلوونو کدي په اهري د عن هم د دوونه اازوکه هم نسیحت ورته وکهوه وقولله هم في انف قولم بلغاه او دوته في ان پوم د دوو په نپسنو کې قولم بلغاه موثره خبره د دوو په نپسو کې د مرات چې د خلکو په مخکې نه کله کله د خلکو په مخکې خبره کول سړ د ځان د پاه ب. د بیا د او د دې خبره غنی د انپیرا دی ملاقات ور سره کازان لورته وای یوازې نو کله کله خبره زیات موثری وما ارسلنا من رسولین او رسول او نه درالي ګله مونږه هیڅ رسول الا ليطاع باذن الله مگر دې لپاره چې طاعت تابع دی او شي د الله په حکم باندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچړت دیو د و چې د دو زلم کړ او په خپلو ځانونو باې جا او کراغلی وتاته پهستغفر الله نو دوو بخه نه وخته د الله وستل فره دور رسولو بخ نه غخته د دو پیغمبر پغمبرله وجد الله تهوااب رحه والله به دوو منندلیو تو بقب لون کې او مهرببان په وربکه دی دی کې چې کم پیس سر د کوون خبره ده دا اغا حاکمانا فرمان دی چه اللہ تبارک و جاری کړی فرمائی فلا وربکا فلا نو ند دا سی سنگچی جو گمان کئی وربکا اوستا پا رب دی زما قسمی تاسو آوره که نخبره اللہ فرمائی دا سی ند دا وربکا اوستا پا رب دی زما قسمی لا یؤمنون مومنان ندی مومنان ندی ترکب پورے حتی یو حق کی موکا تر ما چې بینہم تردیچ دیوتا او کن اونگنی پیسل کن کے تسلیم نکی پخپل معاملاتو کستا پیسل اخیری پیسل اونگنی فی ما پا غصے کشجر بینہم چی اختلاف را غلی دیو پا محس کینے معاملات راغلي سملا یجیدو بیاستا پیسر داسی نجیگن ویمئیو پتریوتن دیو منی نا سملا یجیدو فی انفسهم بیاو نمو می دیو پخفل رنو که حرجن ستنگی مما قضایتا داغستن جتا پیسر لکڑی ویسلیمو تسلیما او دیو قبول کی دینا را پخخخش علی ویسلیمو تسلیم درستان نظام ٹک کئی کنجی وزر او دیو په خوشا لی دا قبول کی ولو انا کتبنا او کتر تمونگا مقرر کروی علیهم په دیو بانی ان اقتلو انفسکم چه تاسو قتل خپل اخبرزانونا او خروجو من دیارکم یعوز د دفرو کورونونا ما فعلوه الا قلیل الا قلیل منهم نبو کڑے داکار دیو مگر لگ دا دیو دا اینی وړی وړی خبر دي کدیو دوته غټه خبر اوه لښوې و نو چرته به نوو کښوي ولو انهم فعلوا ما يعذو نبيه او کچرته دیو کړه یغس دیو ته نصيحت کوله شي پاغه باندې لکه نه خیر الله لهم نو دابه دیو دا په اړه غورو او شدد تثبيتا او زیادت ثابت قدمي سبب به وزریبه او واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظيما او په دغه وخت کې به دوته مونږ دیو خپل طرفنه لوي أجر عظيم لئي أجر ولهديناهم صراطم مستقيمة أو خامقا خودلهم مندوثا غلار وما يتع الله والرسول او أغسق كي تعطو كي دا الله و دا رسول إنه خبر الله و دا رسول خبر دا سمراسة جي بيان شو د عبادت خبري سبالك سبوركم خدا يتع الله أو أغسق كي من أمنا الله و الرسول و دا اون دق دا بندگی نچاچ بندگی وکڑلا اطاعت دا اللہ دا رسول اوکو دا دا عجر بسی فا قیامت کے دا تا سوا ورے عجر سلے دا خلق با قیامت کے فا اولائکم علدین دیو اغا چاسر عملگری انعم اللہ علیہم ان شاء انعام کړه دې پاغویبنه من النبیین تاع پیغمبران دی والسدیقین او صدیقین دی والشہداء او شهیدان دی والسالیحین او صالحان دی د دې څلور قسم خلکو سره وګرځي او الله فرمایده د څلور وړو مبارکه وحسن اولائک رفیقا او څومره خمل غری دی دا چې تاسو اللہ تبارک و تعالی دیو ملگردیا مونتا نصیب کی او د نا بغیر کامیابی پا قیامت کی بلشتیم صدیق چاہتا ہوئی انبیاء خو معلوم دی صدیق چاہتا ہوئی صدیق آغا سڑھے دیو یوکتو صادق صادق تی رشتیا ہوئی. نو پر لکی دن نا دروخ پراتا دی خود دیو وائی او یو دی صدیق چی دیو وائی رشتیا سوائی دے. او چې دا سوای په دې ایمانم لري په دې اقیدم لري پرړه کې د پرشه پروت دی او دې خبرم درشته او کوي بلګرتیام درشته او کوي پیسې درشته او د پاره لګي خپلم درشته او د پاره تويي او شرم درشته او د پاره ور او په دنیا کې ډټول نغټ رشتیا او د الله دین اسلام دی د حق حب دی نو د حق خبرم کوي ده حق د 파رمالم لګی و لم تو یی شرم ورکی دا د تیق او بلدی شهدا شهید گواټ ولګیګی او گوا دتم وی یو سره تقریر کی پجبابا لګاوی ورکی نو دام ګوری دا چې اسلام حق دین د ذکر ز ولا وخ دا دعوت او د تبلیغ ژوند ته رومه د دې دا شهادت زکه کوم چې دا, دا را حق ده او سوک مال لګي نو پا خپل مال گواهی ورکی زپ دی کار کې خپل مال ذکر لگو چې چی ما تا پتل جدا حق دے دا گواهی ده یو سڑا خواله توی اش پاورد لگیا دے نو دد دا پا خپل خواله دے گواهی ورکی جدا لارا حق دا ذکر کار کوم او یو سڑا خپل وین توی نو اصل گواهی دب کدے چې سر ورکی خپل وین توی کی او پا دی خپل وین بان دا گواهی ورکی دا دار حق زکر مسر ورکو که حق نو وې نو ما بسر بس چرته نو ور نو اصل غوام دغه زګدته ویلې کی ګم شهید دا به پات کیمانو کی غوا ته تسربه او د دې د شهید په واره کې خدا احکام دو مزامین را روانم دی په دته څنګه د وینه داړم بنې قطر د دې بدن نه تویشو زمکه ته لا نه رسیدلې چې دلته ټول ګناہوں دې ته معاف کړي دی او بخښلې ام په دې وخت کې داسې خوشحالي ده دا ته ملاویږي داسې خوشحالي چې په جنت کې يم دې بیا ونه یرمان کوي کنه ما واپس ولیږه د دې جنت نم پر جنت کې مطالبه درته ما واپس ولیگا دنیا ته چې ځال ته بیاج او جنگ کې که مو بیا شهید کړه شم نووي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي ما یرامدل کرامه ذال احترام او واقع عزت د دې د نویني کمپیوټر د شهادت په وحک ملاو شو او اخون دې په جنت کې مونلیده د دېو سره په بلګرهي د دې شهيدان سره او صالحين او د صالحان سره وي صالح هغه کستوي لکېږي چې په هر معاملې کې نېکروي اختیار کړې په هر معاملې کې نېکروي اختیار کړې نرم رويয়া نیک خبره نرم خبره خصلو کاخلا صالح د دې سره بلګري او خلاصته د خبره دا شو چې د دې څلور قسمه خلق کومل ګرتیه متفقار ده او کدا نوو نو به جهنم دی الله دې تم کو وساتي صرف د سوچ یو خبره چې دا صرف یو تھیوري بیانول نه دی بلکې د عمل سوچ وکاو او خپل ژوند به بدلو د قرآن مطابق به ژوند بدلو الغواړي اواغه صرف سوچ وګړه دی آیت پرونه کې دا لري چې موږ ټول خدا په کار د کنه د دې څلور قسم خلکو ملګرتیا هم ټول ته پکار ده نو خود ملګرتیا ته طاره یو شرط دی هغه شرط دی چې که په اخرت کې د دې خلکو ملګرتیا هوخی نو په دنیا کې هم دیو یو ملګری که په دنیا کې د دې سلوق قسم خلکو ملګرتیا دي و, و نکړنو تاخيرت کې ملګرتیا به نشي ملایوي دي ځکه په پیامد کې بستا ملګرتیا دا هغه چا سره وي چې دا چا سره په دنیا کې ملګر وي المرء مع من احبب سوق چې په دنیا کې دا چا سره مینه وکړل په آخرت کې به هم د دې سره یو ځای دا ټول به یو ځای کړ شي د چا چاچی مینه وي او د د دلیل د د خورآانی قب نهمونږ ته مخې ته روانم دی د پراان په باې الله فرمايلو لهکر ور سر او که په دنیا کې یاق قومه هو یو مقیامتي النار د قیامت په وررض به د خپللهکر نه پون مخی او د جهنم ورته به وورغورې او د علی سلام لهکر همم د مثال سلام سر رواني جنت ته به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جماعت به داغ سر جنت رواني او دا ابو جہل او دا ابو لهب جماعت به داغ سر جهنم تروانی او تر قیامت پوره د نیکه چ سپر راهنมายا او لیډران دي او څوک دا غوی ملګری د جنت بلار شکم خلق روان دي فکه قیامت کې به دا غوی سره ملګری او که څوک د بی بی نه پليډرانو په پسی څور په سیشو او دا اویس تره ملگرتیا کلو محبتی کو پا قیامت کی دا او قانون شو او سوچ کوا نن کده شپیمونگا سملو کند دی درس نفاریخ شو او سوچو کو غورو کو فکرو کو ملگرتیا چا سار دا دنیا خبر پردوا دا دنیا سیاسی وابستگی پا تندرو لگوا دی تا گورا پا آخرت کی بزمد دی چرت زی نو که دا هر سړی پیژې د لاره د کومه لا اختافتیار کړی ده کله کله په ی لاره کې خلک روان دی نوخ خلکم د او خابم د او غتانې دي خو لاره چرته تلی ده لاره صعیید د ترسېدللی ده او کله کله په کنیکان وښکاري خو لارهغلته ده پهغلته لار روان شوي دی نو دو سرته سوچ کوه په سر کووه چې دا سړی چا سره چې ځمل ګل م پاخت کې بچرته دي. نو که دا یرک د راغی چې پاخرت کې دا د جنت پهلار روان جنت جنتته بځي. نو بیا ملګې شو بیا سره ورکوه او بعضله لو چېڅ د نه ورکوه او که دا ته پته وولګه د چې دا دا حالت خو نو دا ظاهري چې دا د جنت د دا د جهن پهلار رواندي نو بیاې جودهشه. او دی قرانانی کریم دا, دا, قرآن دا نن یو خلاصه شوه رانانی کريې ف خپل پهل زیبانې دډورو تفسیلات او د د میثار نه لا رواندي. ذلک الفضل من الله داد الله فضل دے وکفاء بالله علیما او کافید الله علم ولا یا ایها الذين امنوا ای مومنانو خذو حذرکم د جهاد احکام د دتقال په سبیل الله مخکی حکم تر شو دے نور مزید احکام دی ای مومنانو خذو حذرکم و نسئ اخفل حفاظت اخفل بچاو فن فروس باش ن بیاځی جماعتونو جدا جدا صباتن جدا جدا گروپونو کی زی او ان پیرو جمیعا یا تاسو طول پا یوزے باندی زی دنی دوان تاسو اختیار دے حالاتو تا گوری چه سنگتل المناسبی نو یو یو گروپ زی او کنر په یو یوزے زی خو احتیاطو نیسے اقبل احتیاطو نیسے و این منکم لمل یبت ان او پتاسو کی یقینا اغا خلق دے نشتر پتاسو کی بازی خلق لمن اغا لا یبد ا چې خاامخ غ روکیږ روکیږ د جګنا چې کله د جنگ خبره راشي نو د ځان پرټ پرټ کې چې پې شي په صبت کوم موسیبتتون نو تا موسیبت وورېږي نڅشي د د بیاي د خو نتل لګ قد عمل الله عليهية و الله ما با دلو عامموکو اسلام ا کوم خدا جی زو سر نو ما کنی زبا مروی و لئی او کچردتاس تسا فضل ورسی من الله دا الله دا طرفنا یعنی غنیمت ورسی گی فتحا ملوشی لیاقولنن بیاده وای سنگوای دسی حالتی کعلمتکم بینکم و بینه مواد گویا که استاسو دا دفا میز کی حص تعلق نشت دے دپوستاسو د قابیلینو دې تاسو سره زانه پټکړې اوس د ارمن د سې کېنه د تاسو اړو چې دا موقع نه و چې تاسو سره تلوي سوای ارمن کې یا لیتنی ایکاش كنت معهم زم د دیو سره و فافوز فوزا عظیما نو زبکامیا بشوي په دوه کامیابي س د لوی مراد د موندلو ذاتول غنی مته را مال کې وزما به حصہ وا نو څو غرق شو مې سم په کې نشته دي اوای کنه بوزدل سره سوی په تاسو ورګه چې مقرر مې نه و مړ کې دم خو نو ځکه چې مړ کې ده خو په مړ وې نو ذاتول غرق واپس هم رالو زجوندایم مطلب دا رچ نیټه خو نه و راغلي نو قتل ویلو څنګه به خواد دا منافق شان دي دا منافق خبری دي فل يقاتل نو تاسو جنگ دیو کې الله لاردا الله کې پلو یقاتل نو جنگ دیو کې په سبيل الله پلو دا الله دا دین دو چتوالي لپاره ل اعلا کلمت الله الذين اخرج دفاعل د اخرج د جنگو کې یشرون الحیات الدنيا بالاخره چاوی خرڅ کړه د دنیا ژوند د اخرت ته بدل کې دیو دیو جنگ دیږي ان دا جنگ د دا دنیا دار او خلکو کار نه د دنیا پرستو کار نه جا چی پا دا اخرت په بدل کې دنیا غسته دا بغیرت او بوزدله جنگ نشي کوله جنگ چې کوي هغه خلکي کوله شي چې دنیا خرڅکړې او اخرت غسته دي نو دا اخرت کامیابی او ته یقین سره ښکاری نو هغه پر سر ورکولو ته خپله تیار دي و مې قاتل په سبيل الله او رسول کې و جنگي ګل الله په لار کې خدای په سبيل الله د مراد لپاره د دین الله نیت برابر ہی چه دا اللہ دا که نیت برابر نئی نو دا با جنگمو او دا پا ظاہر با شہیدم شی اس با نو د قتل کلیشی او یا غلب یا غالب کلیشی فسو فنو کیه اجراً عزوی ما وما لکم او دا پا تاسو سشیوی لا تو قاتلون پی سبیل اللہ چه تاسو نجنگ گئی دا اللہ پا لاکن دا اللہ دین دا و چتوالی دا او د مستضعفینو د لپاره ما مخ کیو ځل خلاصو ویلو اشاره مې کړو تاسو بیا د دې آیت نه بالکل دا خبره وازحه ده چې قتال یعنی جنگ د دو مقاصد لپاره پرځید جنگ د دو مقصودو لپاره پرځید یو د دې لپاره چې د الله دین غالب شي اسلامی حکومت او اسلامی نظام قائم شي تر دې لپاره جنگ او بل دی د کمزور او د عاجز او د ضعفانو هغه کمزوري خلک چې د یو کوپر په وطن کې دي او هغه په ظلمونه کوي مغلوب کړي دي دا غوي د دې ظلم نه د خلاصوولو لپاره نورسته اسلامی حکومت قایميږي که نه قایميږي دیو بسکه یو مستقبل بسي دا مسله رستي زمو خپل مسله ده خو د کاف د ظلم نه مسلمان خلاصوول دا خپل د مسلمان مسؤل مداری دا او د تی خالص د دقه مقصد د فارم جنگ فرض دی کتال فرض دی جهات فرض دی چې دیو د اخلاص کړی شي ول مستدع피نا او د اخلاصول دا د ضعيفانو د فارا د سمره چې غزاګانی د دوور تا ګورې چې کم مقصد دی پکې هر یو چې دی د کشمیر په باره کې موږ تا خلک وای کنا تاسو جنگ کوی وای چې جهاد دیو دا پوهځیم ځنګوکي او خلق دې مو کې آزاد دي دی کی بیا وشي هم دا, دا پاکستان په شان یو سبب ته جوړ شي نو دلته پاکستان کې کوم اسلامی نظام دی او اغلته خلق دا وای غنه چې دم ته چې کوم فلمونه چلیږي په پاکستان کې ماغه چلیږي نو رسو ده فاراد آزادوي دا یو شې ده کو خبر ده په مقصد ده نه د دا اسلام چې کوم حکم دی فارې بزن پوکو دا غلطه مقصد د اینځانو د ظلم نه مسلمان خلاصول دی او دا د مسلمان امهت فرض دی او چې کومه تنزیدې د ټولو نغټو پرې زده دا وی دا چې کوم د دا غزمکه داوال لري چې زمما شهرک دی د ټولو نغټو پرې زده دا نو که د دې پرېزي نه ځان د صبردار کی چې خدا دا خدای نشم کولې نه پته ولګې د امهت حصه نه دا د امهت حصه په بدن کې چې کوم ځای کې درد راشي تکه لري پرژنه ټول بدل نو سره پریشانې په د یو لاس نه چی نی نو بل لاس غډا نه کوي بلکی بل لاس دا یونیورسل لاس لګ نه ویلې بیا په کومه پکیجه غنه لاړه شي نو د ورن استرګي ورن وو ګونو ورن لاسونه او زړاو ورس ټولم د په زخم ته متوجي او کچړ ته د ته متوجي نه نو په شاید دان دان د دې بدن نه دا چرته پلاستیکی لګېدلې نو کو څو د دینه د صبردار کیږي نو دا د امت د دي اندام نو د امت د بدن نه د ځان عباسی او جزان دی عباسی نو بیا خو ظاهره خبره ده په تاړو سفرز نه دی نو د دې جوړو مقاصد په پرمایمن الرجال د خلق د نارینه نا او نشاغ نارینه دی والنساء او خذې ولولدان او ماشومان دي الزینا خلق یخول <سؤال> نو چوایې ینه کمزورې کړه شوې دي او وای چې غيو باسي ربنا اعز مونګربا اخرجنا من هذه القريه الظالمه <سؤال> اهلها مونګو باسا خلاص کومګا د دې کلي نجره دي اهل دې ظالمان دي د دې ظالمانو د ظلم څخه او ظلم به سي ایواز یو هرتکول نه ایواز لکور نو وستل نه سرې په خپل قرباني لګو نه سوچ وکړنه زمما خزه زمما بچي زمما خپل دي زمما مændې په کور کې دي زيت دیل تبوټلې او په دې کور رود دی لر ټول انسانانو اسمتونو په خطر کې دي په خطر کې نه لوټ شوې دا ټول هرڅ د سرون نکوزې کړه شوې دي اسمتونو تار تار شوې دي او چګي وباسي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها د دې ظالم کلي نجره دې اهل دې لوی ظالم دې د دې نه وباسه واجعل لنا من لدنك وليا او ګرځو زموند پاره سوک حمايتي واجعل لنا من لدنك نصيرا او د خپل ترپنا سوک مددګاران زموند پاره رافیدا کورای ولا او دا چغی سوک نوري نو دا بدن دبدن حصہ چرترندره کو مقصد از د کړده دی تعلیم اخکار اخکار او د خبری چې په تال د دوو مقاصد لپاره فرض دی د آیات تخکارخ کارو خدل الذين امنوا اغه خلک چې مومنان دي یو قاتلون په سبیل الله دیو جګی ګداله په لار کې والذین کفروا اغه خلک چې کافران دي یو قاتلون په سبیل الطاغوت دیو د طاغوت په لار کې جګیږي نو مؤمنانو څخه حکم ده فقاتل نو تا دا اللہ دا پار بسنگن دا جنگی گی او جنگیګي اوليا الشیطان د دوستانو د شیطان سره چې کاپران د شیطان د پره جنگیګي نو ته د الله د پره څنګه جنگیګي او چاغد شیطان د پره جنگیګي او د شیطان د نظام د پره جنگیګي او تا وجني نو ته د الله بندې د الله پوجي تبدا الله د پار سنگه نجنګيږي هغه د دنیا پورې خبره ده اخوه ته یې سم او تاسوغ د الله رحمتونا ته جنت امیدوار ده نعمتو امیدوار د الله د دیدار او د اعظمات امیدوار او بیام نو جنګيږي به نو جنګيږي د شیطان د دوستانو سره ان کید شیطان کانه ضعيفا يقينن د شیطان چال او سازش کمزوره ده استو پر مقابل کې علم ترایت نه ګوري الی الی نا کسر ثقيل لهم چې ویل شو و غوته کفوا ايديكم بن كي خپل لسنا واقيم الصلاه والقائم كي منزنا واتو الزکاتو زکاتو نو ور کوي فلما كتب عليهم القتال نو کله چې په دیوبانې په قتال جنگ فرص کړو اذا فريق منهم نو وای وډلا چانک د دیونه يخښون الناس که خشيت الله دری زله د خلقو نه پشام ده یری د الله د دینه مراد سل کې یو څو قسمه خلق ده یو هغه خلق ده چې په مکه کې دی او سیدل نو بار بار باندې وی چې د خلکو په مبارد ظلمونه کوي ته جنگ اجازه تب مطرح کړي شي ناغه کوته وی چې نا مکه وی مکه وی صبر وکړي و سی وخت نه ده او د داوته او د تبلیغ سلسله جاری و خلقه اسلام ته درا بلل سلسله جاری و او صبر وکړي جنگ امر مکه نو آغا وقتی دو ده جنگ چغی وحالی و چی کل پرس شو نو بیا دو د خلکو نه یره شو روکڑا چې دا خو جنگ نشو کوله دویم مطلب داره چی کل دو تا حکم که ده یعنی خبر چې سوا چی منزو نکوی زکاتو نورکوی روجینی سیده دی خبره خبرو نو دیر تکنانو په اسلام کې و چی کل ده جنگ خبر رالا نوی چې څه په جنګ کې hội نه یو دا آسان آسان کارونه کوي نو دې ته هم موږ تیاریو آسان آسان او زموږه دا آسان آسان صنعت چې دا ټول زموږ د پاره وي یو سړی چړته وي مرشوي او داغه خځې پتي جړل چغې وهلې ناغټ چې ډېرې دیر زیات شو نو دې او د تر زوې راغې او غوته چې تم جاړه ولي جاړه موږ ټول موجود راغې چې نه دومره لوی جوړاد ددا به سوق سمبالي هغه مې ځتی هم زبه سمبالم مجاړه هغه بیا چې غکړې په پلانیو او پلاني دومره خل کو باندې قرضو هغه به سوق وسولې هغه ګورځم به وسولم کړم مجاړه هغه بیا چې غکړې هغه پلانې زکه په بانک کې دومره پیسې وي هغه پیسې به سوق راو وباسي هغه و چې ګورځی یم مجاړه چې و بس بقلار شې در سره پس هغه دغه پلان یې به 15000 روپۍ قرض واغبه سوق ور کوي نو د شاو سوقه تعلق نو وی غتا سوای کوي نو ټول کارونه به زکوما د تاسو سوم څوک کوي کنه څو په کې یي څو خل نو ټول کارونه په تاوال کوي د بزو کوم نو دغه شان لی بیا چې کله منزونه او روجې دا کارونه دي نو آسان دي خو چې کله بیا د جنگ و خراش کنه اګهغه چنديله په باربه د جمعهون ترازیه حزب المجاهدين والا وغپلانېو د شکرتویبه والا دی او پلانې دا دا نومونو تبه را یاشي اګهکان څه شو جوړته نه به په یلکانو به زیګر زیلکان نه پیدا کیږي نصر او تخپل سکه ته د کمره ویلاجی دې دویم خبره دا شو او دریم مطلب یو داندې چې کله اسلام دیو نو راوړې نو پاقه زمانه که خوب استاسو تو نو خیو چطی وی او یو بل با مرکاو او اصلا نو یری دی ده اسلام در اولو نا پس چو اس پا که داخرت دا نجات خبرم ده او استاس تو ویده کی گی جنگ کوئی نو یخشو ننس که خشیت اللہ ده خلکو نو یریگی سنگ چرا اللہ نو یر پکار ده وقالو دی وی ویل ربنا ایز منگاربا لی مکتب تعلینا القتال ده جنگ درابانی ولی پرسکو ولې د روسنکو المسجد مহলت دی ولرانه کو لګنور مونږه ذهنن تیار شوې غنا دا دغه کار به جاری وي نو چې لګ وخت نور تیر شوې وي نو بیا به دې پر اسکلونو داخله وخت دی له اجلن قریب الد لګ وخت پورې کول ورته وای متاع الدنيا قلیل دا په دنیا مې نه زکه د خبرې کوي نو څه د دنیا وړ لګ دی وال اخرته خير و ابقا اخرت ډیر او ابدیده همیشه ده ودا ظلمونه او ظلم بنکی کیستا صرف ماموری زره برهم اینما تکونو یدرککم الموت اودار جنگ نزدکه پټ پټ کیږي دا مرګه یاریږي نو ولې تبه پکور کی دا مرګه بچس اینما تکونو پکم لے کی چئی یی تاسو یدرککم الموت نو مرگ بم بیا می نخلاص دې نه شي وای تاسو په هغوی ښه کار وکړي نو خوشحالي ورسیږي خو دا یوه حاجه له عند الله دی او دا د الله پرځ الله را ترا و انتو سیبو هم سییاتونو کچرس تکلیف ورطا ورسیگی یا قور دیوائی ها من عندی که دا ستاپ ووجه دی دا تکلیفون ټول طول ستاپ ووجه را غلی پیغمبر توائی خود ورطا ویا کل من عند اللہ دا ټول د اللہ را طرب ندی فمالی هاولائی القوم دا, ها دا فدی قوم سشوی دی لا یکا دو نیفقهون حدیثا چی جو پت خبر بانی نکویگی دا سی قوم دی چی خبر د مرا غٹا نه دا ما أصابك من حسنة فمن الله خبر ذا اغث ترسيق ذات الصخшали نود الله بطرفنا له وما أصابك من سيئة وستكلف ترسيق من نفسك نستر طرفنا له اغثر طرف سر استار خطاغا نو وجب علينا وارسلنا كل الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يسع من يسع رسول تشد الرسول خبره فقد اطاع الله وعد الله خبره منل ومن تولله او چا چې راو کو فما سرناکهعلهم حافزا نوته لګېمون پهیبانې حفااز کوون کې نگهبان وَيَقُولُونَ منافقان بس من ام نو داموافقان وي تواحتون ستاته بدار د بر بل کارزمونګ نشته هم ستا تعات کوو نو چې بیا د راپاسسي په عذا برو منهنندکه ستا دخوا رازي بته نو د شپې مشور کې بته یا وڈلا منهم دا دیون غیر اللذی تقول غیر دا آغا سنجتای ویلی دی یعنی استاد خبرو دا نفاز دا پار و پا غیر دا عمل دا پار مشوری نکی دا غیر مخالفت کی مشوری کی واللہو یکتبو مای بییتون واللہ لکی آغا سجدیو کی مشوری کی دشپی فا آرد عنهم دا دیون اعراض وکا و توکل علاللہ فاللہ باندادو سیگا و کفا باللہ وکیل و کافد اللہ کار ساز افلا ایا جو سوچ نکي غور نکي قرآن کې ولو كان من عند غير الله وكفرت وعيد الا نسواد بشر طرفنا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نديو په بيامته وخا مخفلي کړي له اختلاف ويدا جاءهم امر من الخوف من الامن او الخوف اذاع به دايو بلخر بيد منافقان جو بهر زمانه خلاصه دا چې دې وبداست کار کو چې په مسجد المنوره باندې خو د جنگ سایوی د حالت ډېر خطرناک وو د مشرکان او د کافرانو ټول साजिशون روان وو چې د داریاست دا جوړ شوې ده ختم کړي نو کلب سو د فتح خبر راوې د کامیابی کلب د شکست خبر د کلب د دی په واره لا چې دشمن مغلوب شوې نه راضي حمله نه کوي کلب داف واره د دشمن حمله کوي چې کومه افا براله نو دیو بباش فورن په ټول مدینه منوره کې فار کړ نو کله چې خوا برابراله چې دښمن حمله کوي نو خلک بیره ول شوروبه وکړه او دا نه د دې طریقه سو پکارسو چې دا خبر فورن راسول له وی مشره لته رسول الله تعالی رسول له وی هغه صحابه کرام چې جنگي قیادت واله خلک د ابو ذر ناروغه ده دیپه دا په ودل کرا چیرې واقع حقیقت په گشته کې نشته نتیجې به درېستلې و دېو بدا کار نه کوه کله به خبر راغې ته دښمن له طرف داسيو خبرې چې بس حمله نشته خیر خېر خې او دا به دروغو دیدې فارچ دیو مطمئن شو بیا په حمله وکړو دیو بدا خور کوې ای سب نشته راځي خبره ختمه ده بس کاپران ټول فشار شوې دي حال کې خبر به ټینګ دا به خورو بیا دا الله تبارک وتعالى دغه فارق قاضی نو مраўلي کوچې د دې طریقې خدا له مشرانو څخه به نو هر خلک چې ماهرین دي د نو د خبر تصدیق یا تکذیب یا سنتې جته راو غاسي دا داغوی کار دی نو تاسو خورول شو روکړه وېداجه همکل چراش دوت امر یو خبر من الأمن د أمن او الخوف یا د یری اداعو به یو خورې غیلره کجرد دی ول او ردوه کجرد خبر الی الرسول پیغمبر ته وی منهم او اول الامر خلقتا مشران تمنه د لا علمه الی الذين يستنبطونه خلق بدا قبر در کپه جندلو يستنبطونه واغه خلق چاوی د دی بدوناولاول فضل الله علیکم و رحمته قد الله فضل و دا رحمته نوې فتا سبانه نو تاسو بتابداري کړو له شیطان مگر لغو خلق بندو کړی فقاتل فی سبیل الله نو جنگ وکته اگر کته یوال دی ولې نه دا الله په لار کې لا تو کلف الا نفسک تکلیب بنذر کولې کیږي مګر ستا ځانت وحر للمؤمنین او تیسک مؤمنان په جنگ باندې اصل الله قریب د چې الله یکف باث الذین کفرو چې بن کی جنگ دا پساره چې کو پر کړل دی والله اشد بحسن او الله ډېر سخت جنگ والے دی جنگ مراد سخت طاقت والے دی او شد تنکیل او ډېر سخت عذاب والے دی ما یشفاعه حسنه یکل له نصیب منها اغه سوک چې سفارښت خو کې سفارش د دین حساب ته ملاوي کې دې سفارش چې چا د نیکي سفارش کړی وي چا د نیکي خبري خلق ته وینا کړی دی نو چا خلک خبره خوري کڼه غرزی په معاشره کې او ټول خلق ته نیکه خبره کړي د حق خبره کړي د حق تبلیغ کړي د حق اشاعت کړي نګوې ده هر چا پر یو نیک بنیاد کې خوده شو ابلغه شن هر نیک چاوی بنیاد دیګدی نجكله نصيبا منها دته بده دې حصہ ملاویږي و من يشفع شفاعه سیئه او چا چې سفارش وکبد سفارش بده خبره ورکړه د ګمراهی خبره ورکړه د خلقو ذهنونه خراب کړل نظریه خراب وکړه عقیده خراب وکړه زکه دې وتو خمر را غشتو هر خلک په لږه کوزې نه نو کې کوي یا کل لهن کفل من هدا داغي نه بده دره پره حسی تم ته ګوره دوړم بيد پر نه کې د پره نصیب راغله دي او د بدی د کپل کفل راغله دي د نصیب لفظ د زیاتې دو تقاضا کوي حسو برخه دا ډیریږي او کپل په لغت کې بوج سم ویل کېږي د دې بوج او که پنده چا برابر برابر ملاويږي زيادتي کی کمی گينا برابر برابر به ميلاويږي دغه وخت ته خپل ذکر وک و قال الله انا كل شيء مقيتا او دي الله په هر سمني نگهبان نگرن و اذاحيتم بتحيه قل اجتاس السلام مشي و سلام قر سوق السلام مكي په حي باحسن منها نو جواب ور کوي د سلام داغي نه خو لك السلام عليكم د مراد غالب روایت اغه صد الدين مراد سلام دي سلام تاسو څنګه خو جواب ورکړه السلام علیکم وینو تو علیکم السلام و سره و الله زیاد کا اغه و رحمت الله و رحمت و, و برکاته زیاد کا او د دینه زیات به نشته دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم ان السلام قد انته الى البرکه سلام دا و برکاته پوری دي او د الله عبادت دي سلام السلام سلام خلقبا څخه خبر اخو په اوربګی چې بلالو چې خبر اخو کوال غاری نو انګريزان هلو هلو یو بل تو یو مه هلو بلم هلو نو خبر راکنه پس بیا شروع کوي اسلام من تو سلام خدای دې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا صرف هلو نه ده بلکی او با معنی لفظ دې یو دعام ده د امن او د محبت پیغام هم دې په بل تور او د دی د پاار الفازم مقرر کړل دی نه اخخوا ته خل الفازم پسې جوړول چې ته د ځان نه پسې جوړی دې اجازت ته پهنیشته دی د دی نه به مذا په خندا جوړو او د دینه به په کوروو کې د خپل زت ممسلم نه جوړو. موږ سره د سلام تریفیمغلطی کړي سلام خلک کوي که نه کشر به مشر ته سلام کوي خه خاون ته سلام کوي. او, دوشان دیو او والا جوڑا کرے دا شان یو طرریقم وله جوړه کړی ده او سلام ستا د پروکول دپار نهې راغلی. سلام عبادت دی خپله طرقله سووک چې د بهر نرا شغ به سلام اچی چې دا سوک دن ندیو به جواب ورکي سوک تیز روان دی په اوروبه سلام اچیڅوک ولاړ دی په نست به سلام اچیڅوک سور دی په پیاده به سلام اچی هم دغې طرریق چې دو کسان یبل سره مخامخ شي نو به تر په کې هغه د چاوڑه بیواله په سلام کې نو چکور ترازی نن ننستاسو یو هوم ورک شوه چې کورته نه نو د دې دې زار وګه خزه به ماته سلام کوي بلکې تاسو سلام واچوي نبی کریم صلی الله علیه و سلم په کور سلام به واچو په ما شمان باندې هم نو سلام واچوي او زنانه ته چې تاسو سلام ماچوي بلکې تاسو وعلیکم السلام وایږئ هغه ته د دې صیغهبم نه بدلوي چې د ناری نو د پاره السلام علیکم او د زنانو د پاره ته بدل کی السلام علیکم یا ایوی زمن السلام علیکم صیغه معلومه دم دغه صیغه السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو او چې چا مره ډایرکټل الفاظ درې دیګنه نو د لس نه کېد یو لس دبل لس دبل دیرش نه کې شو چې سمره ګټل غواړم غواړم ګټا نو سردی چی کور ترازی یو کس ما دا کور والا مچکل د مور خواه تا نو بیا خوز سلام واشو مور تا نو دوارو تشی و چکل واضح ناستی بیا ډیر ګان کار ده انو. نو دا خوزی ته سلام کول سا چې دا دستاس کمزوری ده دا عبادت دا دای طریقه دا که ته ورئسه خصص آداب س پروتوکول س سلوټ ولوټ ته غاړې نه ته جدا ځانله مقرر کچ ترازی چاتهغه هغه طریقه باندې هغه سلامی کې یابل س شی خود اسلام طریقه خو سره سلام السلام علیکم دا خپل کې اجر حاصل کې پدی باندې او په دې طریقه مونږ نه غوړی اجر نه میلاویږي دا نه نه ستاسو یو کار شو یو کار مې ته بل موالکړې ده الله لا اله الا الله چې نشته بل الٰه مگر هغه چې عبادت لایق دی یجمع انکم خامخه به جمع کې تاسو په روز د قیامت باندې چې نشته د سچ په اړه ورو دا وی کی ومن اصدق من الله حدیث او څوک د ډېر رښتینې د الله نه خبره کی فمالکم فالمنافقین فئتين والله ارکسهم بما کسبو دا یو جګړه و د مومنانو په منځ کې او خلک چې د کافرانو په منځ کې اوسېدل هجرت نه او ایمان نه راوړل نو چاوي چې دا مؤمنان دي چاوي چې دا مؤمنان لري یو سره کو هغه خلل چې او یو سیدل بده کافرانه په خواکي او په ظاهر اته موږ مؤمنان دي دیرو اتم رابطي الټم برابرۍ رابطي او د دې دوه په منسکی دا نیم مسلمان او نیم کافرانه جوړې خو کړو د مؤمنانو په منسکی چې د اختلاف په ګرګه د دې منافقانو په حواله سره چاوچ چاوچ جنداخو مومنان دی چاوچ ندی پر جنگ کی وسہالتی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ وکڑ فرمایا لکم سشویری تاسو لفل منافقین کوم د منافقان وبارے کې فئتین دوړل شویي والله ارکسهم بما کسبوا او ولجو واپس کړی دی ولٹا واپس کړی دی په سبب دا کارونه چې دوی کړی دی اتوری دور ان تهدو آیات اس ویرادہ کوي د حق هدایت او کمن اضل الله چ ګمراه کړې دا غلره الله وما ما یوز لِلله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا او غسوک چې ګمراه کې غلره الله نو هرګز به ته دا غلره بیا نه مې سلاره د هدايت ته دې مطلب الله څوک نه ګمراه کوي دې نه مطلب دا رې چې اغا څوک چې د الله هدايت قبول نکي هغه څوک چې د رسول هدايت قبول نکي نو ته ولا هدايت د بل کوم ځای پیدا کی دا زموږ الله ګمراه کی انسره روان دي په ګمراهي باندې دا الله د قران او کتاب مې څخه هدايت او نغستو دا د پیغمبر مې څخه هدايت نغستو نو ته هدايت بل لار خو نشته ذلبت کمزه بس بیا خو گمراهی گمراهیده ودودی خو که لو تکبرون جتا سکو پرو کی کما کپرو لکه څنګه جیدو کو پر کړې ده پت کو نو سوان وتا سدول برابر شي پلات اتخذو منهم اولیاء نو منسی دونه دوستان تک دیوم کافران کی حتا یهاجروا فی سبیل الله باغه زمانہ کی دا معیار شو معیار او چې ته هجرت نل کړې د ته نو دا منافق ده نو درته دا هغه زمانه خبره چې څوک لري هجرت نه کړي د الله پلار کې پېنتولو نو کچړ تديو احراز وکو خو خذوهم نو یې چې وختلوهم او وجني حيث وجدتموهم كمز کې چې مومي ولا تتسخزو منهم وليا مانی سيد ديونه هڅوک ولی حمايتي دا په حالت د امن کې حمايتي په حالت د امن کې پکاری ولا نسويرا او نمددګار په حالت د خوف او د یری کې مګ الَّذِينَ د قتلله مستصنادي ي ونهجدغ وورسيقوم من غقوم ت بين کوم و بين هم میصاف چې ستاسو دغ په میې ی او کلکهواهه شوي نو بیاغي تي او جاکم یاده خلک راشي تاسوته حصرتسوور هم دوتنګ شويسي دی دجن قاې لوکم چې ستان سره جنګو کې او نوبیا ور تخیر دی لکه د یو سره مواعده وکي او دو پرې دی ولوا شالله ولا صلتهم الله فرمای دا زکه سوت مواعید کتر د الله په خره د یو په تاسو مسلط کړي او جنگ به سره کو نچ تاسو ور جنگ نه لاس واغستل نتاو بي ځای جنگونه بیا مکو یو سره فلقاتنکم ندیو تاسو سره جنگ کړه او په اني اعتزلوکم کتر د لو کیناره کشي تاسو نه فلم یقاتلوکم نو جنگ سره نه کوي والقى الایکم السلامه او پیش کې تاسو ته رسوله پیغام درکې فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نده غیر ضروري الله ستاسو د قربا پا غویبانه هي صد د استراځید پر صلوات سبحانه ستجیدون اخرین زردی بیاب او می تاسو نور یریدون ان یامنوکم دا غواړي تستاسو نم په امن کې پاتې شي و یامن قومه مدخل قوم نم په امن کې پاتې شي کله ما رد خو حالت د هر ور هر کله وا پس خل شو فتي فتنته د ستاسو خلابجنته کې سوفی نوپارې کې ب دو دواره را ټوب کیاغته پسس بهشار کې پهله یا ته زیلوکوم نو دا خلک ستاسو مقابله پرې نهدي ی قوليکو مسلمه او د س پیشش د کې و یا کواي هم او لاسونه بند ن کې ستاسو دجنګ نه په خصو هم دويسي و لو هم او قطتل ل کې حیسثقبب مون کې چې بیا اولاې کو مو جعلنا لکم ستاسو دو پارمونگر زولے دے علیہم پدیوبانے سلطانم مبینہ سکار سند ینی کولاوی جازت اندرکڑے دے دی خلق مقابلہ کی وما کانا لی مؤمنینو ندی مناسب نشتر سحقی و مؤمن دا پارا ایقتو لمؤمنا چه قتل کی و مؤمن اللہ خطا ان مگر پا خطا دا دا خطا قتل جائز ندے خدا دا صورت کی بیا مواب کی دے چی خطاوش والا در اراده در قتل ندر کڑی ومن قتل مؤمنن خطا نوچا چه قتل کو یو مؤمن پا خطا سر فتحریر رقبت مؤمن نبیاب یو مرعی یو غلام بازادی ودیتن او دی غلام ازادو ودیتن مسلمتن الى اهلیه او دیت بورکی چدا با حواله کیگی اغی اهل و عیال دا مقتول تا ایلا ایس صدقو مگر کاغوی اوبخو دا دیت محب کنو دیت محب وهو غلام عزاده اللي ندي معاف فإن كان من قوم عدو لكم كده دي سيهو قوم نو ده مقتول شاستاسو شا وهو مؤمن ورمومن وغا فتحرير رقبت مؤمنة نبيع بيهو مومن غلام عزادك أو ديئت بكلش ده دشمن قوم سريده وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق او كترد استاسو ده قوم بميسكي ومعاهده فديئت مسلمة إلى أهله ن به دی سره د ورکې سربه او سره دتم مې د في غلاه ذادهو سره تحري رقبة مهممنه او غلاام ممنه ذادهول دي ف الله ګجد خچ دا بیا نه من تپصيا م شهررې متطبع عين ن بیا به پر نپ روجی سي تو ب من الله دا د تووبترري خ د الله د طرفنا وكان الله علياً حقيه د الله علم والا وال حکمت والله دی ختول کده کې قتل خطه په خطا باندې قتل کړښوي نو د دې که تاسو نشته دی او د دې په ځی باندې به یو خدیت حواله کې مقتور ورثه و او بل به غلام آزاد کې نوکه که غلام نو لکه ننصبه ده غلامانو ایست غنشتی ده امکان نشته ده دا زاده ولو نو بیا به دو میاشتی پر لپسی روجیو نیسی سره ده دییت نه البته که دییت در داغوی ما خوشمون دییت ناخلو نو روجی بخامخانیسی روجی بخامخانیسی کچرت ده مقتول استاسو ده د دوشمن سره ده ده دشمن ده وطن ده نو بیا خو با دییت ده موامن ده دییت خود ته. او وی په قبضه کې برازي نوبیا بدیت نو ورکوې صرف دې په لکه دنسره ذومیا شتروجيب و نسی او کستاس معاهد قوم دیغه دسر معاهده ده د درنګ نکولولو نوبیا بتا تاسو دیتم ادا کوي او دا دیت په چاون دا صرف په دی د مقتول په دی و نه نه دي دی بلکې دیت په عاقله و باندې او په عاقله کې استخلق راضي جوړ ده د خانه‌دان خاندان خپل خانه‌دان غډیر وسيله سړي دا ټول خاندان ولو بلد دې دې په شریک ورکي او دا په یوزم ضروری نه ده کښتور دی ورکي خو دا کوي او یا بل اهلی حرفت والا کسب والا خلق چې څومره کسب والا خلق دي دی نو دوی براجم کې لیک شرډ ری ور دے داغه دا خطا شویده نو ټول ډریورانو د دې لپاره چنده کوي او دا د یوس بادا کوي دا, دا په یاره ممالیکو کې د پښتونونو د در یوه یونین سی او دا ریونیون تنظیمونه د ډرایورانو ځانګړی یونین ددار اړیکل غوزان له یونین د ډرایورانو چې کوم یونین دی هر ډرایور دا یو کارت اخلي او څه چند د هغه ور او بیا کیس تو کیس خبرې چې کلم د چا د لاسه سوک مرشي چې رندوشي او هغه غلطی ثابت شي نو هغه باندې ټولو زیاتی بیا هم د دې مطابق هغه چنده کی نو د پختنو یو ډرایور هم په جیل کې نه پاتې چ سنگم سچل کیس وشي نو دا غوي د یونین صدر پورن یو نیم لاک درهم دا غوي دیت مقرره د متایدار بمارات ولو بس یو نیم لاک درمه جج ترصولی قاضی ته هغه ته خودي کیسړه پورن دخلص شوی دا عاقله نو په هر یو کس باندې سلسله دو دو سو یا درې در سو درهم راشي او دیت دیو بلاک درهم ټوله راشي نو ډېر په اسانه باندې ادا شو دا د عاقله ري نظام د مؤمنانو بدلسي چې داخله په شریکه دیت ادا وما و مې يقتل مؤمن متعمدا او تش قتل کو مؤمن فقصبني دا خو دا خبره د ختاوه د قبة د قتلکو دا د تونو خبره اوسله جززاوهجهاننم جهنم د لجه نمد خاال دن فيها ېشب باغې و غذب الله عليه او الله غ ذبړې د پدبانې ولاانه هو لانتتي کړی دبانې اوعد له عذابا عذابان عظبيمه یا أي وال الذي آمنامو منانو اذا ضربتم في س الله کله چېسو سفرو کې د الله فلار کې په طبنوتححق کوي دا چې د سرائیاب و تلی سرائیر د دا حفاظت تپارا دا, دا حالات و دا کنٹرول کول لپاره د مومنانو په دیز ایکی پا حالتی جنگ کی خوبی بیاس خلق ملاوی دل نو یو واقع ابنیس شوی ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو چې چیو سڑے پا دی بیزی او د مومنانو جماعت ورغے نو آغا چا سنگ دی ولی دل نو آغا زنوازو که السلام علیکم او سلام هغه وخت کړه چې نخر د یو چې د مؤمن د ایمان راوړی دي نو دی ټولو وینا خو دی یې په سلام چولې دي دا د کافر د یې نه نور روايات هم سوار کېږي چې چا کليمه ویلی و خاریب بن ولید رضی الله تعالی او واقع دی وا چاغه په داسې وسړی یو سړی کليمه ویلا پدوه د یې نه ویلا وسړی قتل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خبره اورسې ده ډیر جاده خپښو او خالد ابن ولید ته دغه څوک راوت فرمای هل شقته قلبه هغه وی دلې یری نه ویلی و ومتا دغه ورځ له اوره او کترې دې نه ویلی و ته په د قیامت پر د دې کلمې بیا جواب ورکړ او بیا فرمای اللهم انی بریئ من ما فعل خالد الا زدارنه به زارن کوم چې خالد کمکار کړی دې نو الله حکم نازل کو تاسو چې گرزی، نو تاسو تحفیق اول کوئی نو که تحفیق اولم بنه خبر خدا چا د ایمان اقرار کرده ده نو بس مومن ده ده ایمان اقرار چاو کو بس مومن ده تداغر لنو تا ده پتخو اللات ده خوکا بیا گوره نو تحفیق کوکا نو که پدر تاولگی ده نو بیا داغی کار کاروائی کوه کا وله تو او موای تاسولی من ال القائلی کو مسلام چې تاسو سلام وړاندې کو لته مؤمننا چې تممو من ن داورتهی تب تغونه عضو حيات دنيا تاسو ل ټ سامان د چېون د دنیایا ف د الله مغاې مقصیرره د لا سره ډزیاب غې متونونهدي دوبره تاجن د او سامان تواابې غ مترا وړي کزارلیک کنتم من قبل ذرا نگ تاسو ردی نه مخوی څنګه وی ان تاسو دغه ایمان را وړو نو چا خو تاسو در تحقیق نو کړي چې تاسو واقع په کډ مؤمنان یې کني نه مؤمنان تعالی او سبق ور کړی دي تاسو خپل وقر آیات کړي تاسو ایمان را وړو نو چا دا ویلو تر په دروغه دی ویلې دي تاسو مخوی دي سي فَتَبَيَّنَ نَصُّ التَّحْقِيقِ كَوَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي بِرَابِرَ نَسْخَلَ الْمُؤْمِنَانُ لَغَيْرِ أُولِي الذَّرَرِ غَيْرُ أُولِي الذَّرَرِ سِوَى دَزَرّ وَالَوْنَ دَعْذَر وَالَوْنَ جَرَا چاوزر دغه ناسته ګوټی کر بی عذر نچې سوق ناس دې بی د عذر نا نو ددا د خانده چه ناس ده کار چه ده جنگو کی دیو ندي برابر والمجاهدون پی سبیل اللہ و خلق چه جی جهاد کی ده اللہ پر کې بی اموالهم وان پسهم پخپل مالون و پزانونو. فضل الله المجاهدين نه بیاعمواال هم غور کړي د الله مجاهددين په خپل معلوو په نفسونه په ناستو خلکوبانې په درجوکې وكلله وعد الله او الحسنه او جتو سره الله د جنت عادده کړي ده وفضل الله المجاهدين او غور کړي الله مجاهددين په ناست خلکوبانې عجر ان عذوي ما دراجات منو دعاجر بس او بخنه د او دی او د الله ان الذي نه توفااه الملاائقته. تو یقینن اغا خلق چه وفات که اغوی لره پرشتی زوالی <سؤال> می ان پوزه هم ظلم اکڑی بخپل <سؤال> و زانونو بانده یلی دا ظلم سده چه دیر کافران و فزیک ناس ده ام دغا نیم کافران و نیم مسلمانه جونتی رئی او وای زمجبوره ما نو دیو تره پرشتی با دغا تیم که وای قالو پی ما تم تاسو چرته وای دیو قالو کن نا مستدفین فی الاردی وای منگا خو کمزوری کڑی جیو فأزمكا كنو دا پرشته وردوهي ألم تكون أرض الله واسعةً أزمكا دا اللا فراخة نوافت وحاجروا فيها تتاسبكي هجرت کره فأولائكم أواهم جهنم درخلق دا, دا جنديو تکانا جهنم دا وساعت مسويرة إلا المستضعفين من الرجال مگر صرف أغب بس خلق كمزوري خلق دا سعرون أو دا خضرون أو دا معشومانونا جاوهي نبيا ممحيلة ستدبير ولا یدون سبيله نهپېجنې استلار کیځي نه چې قیتن مجبور د هغه معابدي په اولا کاصل الله افوعوم دغه خلک بع د نه د چې اللهی مواب وکان الله عافون غفورا و ی حجر في س الله ی غ د حجرتو کې د الله پلار کې یاجد پهلار د مراغمن کره وسا د به بیامومي په مکه کې مراغمن د په نه دپاره د یونه کیرره دیر څنګه بللاوت ورکي وسعت نو گنجائش ب بیا ممیparagraphي ومه يخرج من بيته مهاجرا رغس جوز د خپل کورنه هجرت كون کي ال الله او رسوله رسول الله او رسولته ثم يدركه الموت بیا دري هجرت په زمانه کې دا غير کوږ د وخشي خودي هجرت په دور کې بدوالي مرغ راغه وقد وقع اجره على الله ندد اجر واقع شو فالله ذات بالله ډير لوی اجر ورکي خپل کور وته هر پریخی دی او بهر په بلځه کې ژوند کی جونتی او د مړشو د د اجر په الله دی وکان الله غفور الرحیمه که څه غلطی شومږي دا به مرته ما په کډیر زیات مه رباند او اذا ضربتم فی نشت لفتاسبو أو كتاسو سفروو کو بزمككي في الأرض بزمككي فليس عليكم جناحون نشت لفتاسبان سگنا ان تقصروا من السلاح كتاسو قصروا كي فمنزونو كي سرور ركاتمون دور ركاتو كي انخفتم كتاسو يردئي ان يبتنكم الذين كفروا كتاسو فتنكي واجه انخلق كافران دي إن الكافرين كانوا لكم عدوا يقنان كافران ستاسو دشمنان او بیرستولات خوب بیان دي د جنگ په دوران کې به مونږ څنګه کوي یو خدای نه د مونږ اهمیت پټلګي چې په جنگ کې معاف نه دي دشمن مخامخ دي جنگ شروع دي او مونږ بیا معاف نه دي ديږي کی دوه خبري دي یو ده دشمن مخامخ دي دشمن مخامخ دي تو دشمن ته مخامخې خو جنگ لا شروع نه دي جنګ شروع شوه شو انځدې حالت ته جنگ ده نو په حالت ته جنگ کې چې جنگ شروع شوه انځدې دا د خوف حالت ده په دې وخت کې د مزدد طریقه ده خو کله چې جنگ شروع شي نو د جنگ په حالت کې بیا جنگ پر غدول او مانځبلو دردل مارवाडी نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حزاب په مقابل کې په مقدمه چې ګر منقذ شو او داغه نفس بیا خیره موکللی الذي <اللاده> ذكرو نوذرو قبر نده ور نډکی صلات و استو از من قزا کو ما زیګر مون انغه خپل وخت کې کوم مسګر من سره ن قزا کو دینه معلومیږي د جنگ په وخت کې نه دا هغه حالت د خوف دی حالت د جنگ دی او جنگ شروع نو بیا مونځ دی کله عین د جنگ په حالت کې به منځو در دل چې دشمن در باندې راش تا نیم قوت مانځو ته لګل دا, دا, دا نابیاو مونځ رست کیږي وذا کو تپ کرج ت په دوو کېې پهاخته له ملاتم دو دپار منز ادرته په حالت د جنکې مو کولو دپار درېږې فتهقوممطائ په من هم معکه د یو ډله لستا د دوونه درېږي والخصو اصلیحت او خپل اصلله حی ځان سره واخلي انې موز دا سره کوي پهذا سجددو نوکه چې دو چې کې یا ی رقاو ک فکوو من وائ د شاته راړشي وال سې توارې اخه غبره ډلدي را شي لم یوصللو هغوی منې کړړې پهل ی صلو معکهه نوستا سر د غوی منزو کې وال خضو او دوو د خپل تیارې اونسی ل تیارې اوسیږي اواصلیحت هم او اصلحې مونیې ددي سلاې خوب څو حالت په د یور دله برا شی یو رکات بو کی د بلل <سؤال> شبه غبل دله را شی بل رکات بو کی د امام دو رکاتونه شو او د مجاهدیو د نور قلب یو یو رکات شو یو صورت ادا دي بل صورت ادا دي یو رکات به یو دله وو کی د بلل شو بدری کی غبل دله برا شی بل رکات بو کی او بیا به هر دله زام زل یو یو رکات په قلوب کی نو د دوه نو دو رکاتونه شو بل صورت مفسرین دا وای جدی امام بر سلو رکات ویند اتوټی او یوډله ولا شي دوه ک طببوکي غ به لاړه شي او بدرېږ بل ډله را شي دوه ک او د امام سور رکاتو شو د دیو دو دوه کونه شو درې وړه سرورتونو که چې هرر یوي جایز ده لظیم دا سره پرار د صلات خوف وکم درکلله ودللهذ نه کفرو و خوښیا د خلک چې کاافان دي لو تغفلون عن اصلحتکم کوم وامتی کوم چې تاسو کاش تاسونی آارمان کې چې تاسوغاافیل شي. د خپل اسلحي او د سامان په يميلون عليکم ميله واحده نو په یوځه د بل حملو کی په یوځه ولا جنحه عليکم نشترګنا په تاسو باندې ان کان بيکم اعظم ممطرن کړه باران ز تکلیفو یا تاسو بمارالو چ خپل وصله کی نو خیر ده او خذو حذرکم په خپل احجاز اونسه ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فذكروا من سورهي فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نبي الله يا دوي فولاړیو پناستیو پړښونو دانه ان الله همشه یادوي په عزت ما ننتم چې په شي فاقيموا الصلاه نبي امص په صحیح کوي په خپل وختونو په صحیح نصلاته كانت على المؤمنين کتاب موقوتا یقینا منزه پر اسفرشه پر مومنان باندې په خبر په وخت باندې ولاتهینو فی ابتغاء القوم او تاسو مخ کمزوري کیږي کمزوري مخای په لټولو د قوم کې په تعاقب د قوم کې کافرانو کې ان تکونو تعلمون ک تاسو استکلیف رسیدل له صبر وکي په انهم یالمون ک ما سب کما تعلمون او تاسو مخس درد رسیدل تاسو تر رسیدل له وترجون من الله ما لا او تاسو د الله نداء غسو می صادی چاوی نساتی وکانه الله علی من حکیبا او د الله علم والا او حکمت مطلب داره چه آغوی تم درد رسید لیده و تاس تم اغشاق رسید خو خود تاسو آغوی کی پرق د آغوی دا آخرت امید نلریده دا هر قسمہ اسلامی قصد دا پارا زمون دا دکان پتایا درائی پاک فیبر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ بردی 0321 نبے پاک فیبر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر